A Radio Palafrugiños proposem l'hora del peix fregit el magasin de ràdio per a que s'emet en directe els dilluns i divendres de 10 o 11 del matí. Bon dia i bon dilluns. Eh, són les 10 i 9 minutets. Eh, a l'hora del Peix Frigit, matí. us portem un repàs a l'actualitat del municipi i de la comarca del Baix Empordà. Notícies de darrera hora i activitats més destacades explicades pels propis protagonistes. Bon jo, com que diu, A més, hi pots trobar una combinació de seccions com salut, educació, cultura, medi ambient, igualtat de gènere. Hola, bon dia, bon dia. Van sortir unes fotos fantàstiques. Va passar d'una, av a de les 10 del matí i fins a les 11 en directe, l'hora al peix fregit, amb Rubén Herràs. El dia és dilluns 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista i a l'hora del peix fregit, com no podia ser d'una altra manera, doncs ens enfocarem bona part doncs, a repassar els actes que tindran lloc aquesta tarda d'una banda a Palafrugell per commemorar aquesta jornada i també de l'altra doncs, us explicarem els actes més destacats d'alguns dels municipis de la comarca per celebrar aquest 25 de novembre. Per acabar aquesta primera part també posarem la mirada sobre una activitat solidària que tindrà lloc en aquest aquest cas a Palamós, el 8 de desembre, amb una gala solidària doncs, per recaptar fons per als nens que pateixen càncer, també per a les famílies d'aquests infants. I després de la pausa publicitària arribaran dues seccions habituals dels dilluns. D'una banda, la càpsula de Narcis Mir, amb una nova recomanació d'una sèrie, i de l'altra tindrem la presència de l'Elsa en la que recordem la darrera vegada que ens va visitar ens va parlar de diabetis i no vam tenir temps de parlar-ne del tot i per tant avui tindrem la segona part d'aquesta càpsula entorn a la diabetis. Són les 10 i 8 minuts, comencem! Sí. Doncs un dilluns més m'acompanya amb nosaltres aquí, en aquesta hora del Peix Fregit, en aquesta primera part, amb Vicenç Rodríguez. Bon dia, Vicenç. Bon dilluns, som-hi. Bon dilluns, eh, més assolellat, eh? Que no pas divendres, que està un dia una mica més núvol, uh -huh. no tant de fred, però bueno, anem bé. Dissabte ens va caure un bon ruixat sí. aquí, al matí. Eh, no, dic mentida. Divendres, divendres va caure. Divendres, al no, matí i al vespre. El vespre també va tornar també va a, a Sí, a tot eh. arreu, eh? perquè divendres, recordo que estava a Girona, també va caure, uh -huh. Déu-n'hi-do, eh? well. va, va mullar... Eh? Tot, tot Girona i, bueno, Girona com en altres llocs, de seguida que cauen quatre gotes, tot s'inunda i sembla que hagi passat allà un huracà. En definitiva, més sol que no pas al cap de setmana i amb què començarem aquest repàs? Doncs, evidentment, en un dia com avui, parlem dels actes més rellevants al Baix Empordà en torn del 25 de novembre, aquest dia internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. Començarem repassant, doncs, alguns dels municipis on es fan actes més destacats i començarem per Palamós, on es a terme dos actes adreçats al personal de l'Hospital de Palamós a les 12 del migdia i de l'Ajuntament de Palamós a la una, que tindran lloc davant dels seus respectius centres de treball i on es llegiran manifestos commemoratius. A més a més, també s'inclourà la participació de la formació de dansa Cobos Mica Company que representarà una coreografia. No obstant això, us hem d'explicar que els actes ja van començar divendres, on es va realitzar un acte institucional a les instal·lacions de l'aula de teatre i es va llegir un manifest. A més a més, Gespa Teatre va interpretar un fragment de llegiu rajoles i també es va estrenar un curtmetratge sobre la jornada que va elaborar el punt jove i també va participar la formació teatre crític. De Palamós marxem cap a la capital de la comarca i és que la Bisbal a les 12 es farà una concentració als jutjats de la Bisbal al, al carrer del Teatre Vell de cares al vespre a les 8 el Teatre Mundial acollirà la xerrada les dones les violències i el seu pas pel jut a càrrec de l'advocada Marta Alzina, una activitat organitzada pel grup de dones. Ahir, però, també hi va haver activitats amb la pintada d'un mural reivindicatiu a davant dels jutjats de la Bisbal d'Empordà i, a més, el grup de dones de la Bisbal va oferir la projecció de la pel·lícula L'Enchant l'autre repàs d'Agnès Barda amb la presentació a càrrec d'Imma Merino. Per últim, acabarem aquest repàs a Santa Cristina d'Aru, on l'Ajuntament i el Punt d'Igualtat han impulsat una nova campanya Cristinenques d'arreu que es començarà a implementar el gener i finalitzarà el 8 de març del 2020 coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones. La campanya es concreta en uns cartells on apareixen les dones i on es qüestionen possibles idees preconcebudes que té la societat envers les dones nouvingudes i com aquest prejudicis afecten en la vida d'aquestes dones. Els nostres fills i filles juguen junts perquè nosaltres no parlem mai, no tenim les mateixes creences, és per això que desconfies de mi, prendries un cafè amb mi o amb la mateixa titulació tindríem les mateixes oportunitats... A laborals, són alguns dels eslògans que podem veure en aquestes fotografies. A Santa Cristina el programa continuarà demà dimarts, 26 de novembre, amb una caminada reivindicativa que organitza l'Associació de Dones Armacenda. Tindrà el punt de trobada a l'oficina de turisme a dos quarts de deu del matí. L'acció reivindicativa passarà pel centre del municipi i Rodalies. Finalment, els actes els tancaran el 28 de novembre. També impulsada per l'entitat local es farà una xerrada sobre el títol Homes i dones per la igualtat. Una crida per la implicació dels homes que es farà a la sala d'exposicions La Caixa, en aquest cas, a les 7 de la tarda. La commemoració contra la violència masclista a Santa Cristina d'Aru, però va iniciar-se fa un parell de setmanes amb un taller de teatre social que va plegar una vintena de joves a la zona jove del municipi. Seguint parlant sobre aquesta diada. Palafruixell diu no a la violència envers les dones. I com a d'altres punts de la demarcació, doncs, els actes de la nostra vila per commemorar aquest 25 de novembre ja van començar aquest passat cap de setmana i és que a prop d'un centenar de persones van ballar ahir entre la plaça Armengarda i a plaça Nova per donar suport a la jornada reivindicativa d'avui. Els actes continuen aquest vespre a dos quarts de sis de la tarda i els primers seran doncs, la tradicional encesa d'espelmes, un fet ja recurrent però que aquest any porta una gran novetat.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 Després d'aquesta tradicional encesa d'espelmes, doncs, hi haurà la lectura dels manifest al qual s'hi han aterit prop d'una desena d'entitats del municipi. A més, cal recordar que enguany l'acte estarà conduït per l'Associació Juvenil Els Trompats, que recordem a través de manifest en el passat carrusel Costa Brava ja van fer una carrossa contra la violència masclista. A més, també hi haurà la presentació de, dels tres murals elaborats per l'Anna Grimal, la Bruna Valls i la Montserrat de Català, unes il·lustracions que volen conscienciar la població que encara queda molta feina per fer per erradicar la violència envers les dones. Per últim, es presentarà la cançó d'enguany elaborada per la, per la frugillenca Marina Gil amb el títol Quan salta l'alarma, una cançó que també vol transmetre un missatge positiu com els morals de les il·lustradores, ens ho explicava així la Sònia Víboles de l'Espai Dona en aquesta sintonia. Escoltar la cançó no? I, amb el, i amb els morals és un missatge de, de, de positivisme, d'enfortir, de, d'empoderar, de... Bueno, en positiu i això és el no, no, o sigui, és... són molt xules bueno, diven... di... qui pugui venir a plaça nova el dilluns mm -hmm. les, les mostrarem a... les trauen a plaça nova les il·lustracions i les mostrarem a plaça nova i les presentarem aquell dia i un cop mostrades aquestes il·lustracions doncs, estaran també disponibles, per si no podeu assistir avui a Plaça Nova doncs, a Can Genís en un... estaven mirant si ho feien en el pati o en algun lloc interior de Can Genís i podreu veure doncs, també aquestes il·lustracions d'altra banda, del 25 al 28 de novembre seguim amb aquestes activitats entorn al 25. Al vestíbul de Can Genís s'instal·larà la taula informativa a Palafrugell, només sí a sí un punt d'informació i sensibilització sobre la violència masclista. Aquesta taula estarà acompanyada de l'exposició dels cartells de la campanya Malamente que la Generalitat de Catalunya i des del punt lila de la festa de Palafrugell d'aquest estiu. Per últim, us recordem que nosaltres també estarem presents a Plaça Nova fent la prèvia de tots aquests actes que us hem anat repassant, a més parlarem amb la Marina Gil la protagonista d'aquesta nova cançó la Bruna Valls, una de les il·lustradores amb la qual no vam poder conversar la setmana passada, i també altres protagonistes d'entitats i persones que col·laboren en aquest 25N a Palafrugell nosaltres ens hi posarem una hora abans, a dos quarts de cinc, ens podeu seguir a través de 107.8 FM o també a través de radiopalafrugell.cat o si ho preferiu, doncs també podeu estar in situ a Plaça Nova i així veieu com s'elabora un programa de ràdio en directe. Així que us convidem a assistir a aquests actes que començaran a dos quarts de sis, però també, si voleu, fem la prèvia amb nosaltres a dos quarts de cinc des de Plaça Nova segona informació, les dones i la innovació marquen el segon congrés d'emprenedoria de Calonja. Un congrés que tindrà lloc aquest dijous 28 i divendres 29 de novembre al Palau Firal de Sant Antoni. L'economista Niño Berrecerra i la cuinera Carme Ruscalleda seran els convidats estrella de les conferències. L'objectiu del congrés, expliquen des de l'Ajuntament, organitzador de l'acte, és promoure l'emprenedoria en el territori, oferir un espai de formació i també fer visible el talent local. Enguany, la temàtica del Congrés és la innovació, ja que és un dels motors essencials per la creació i el creixement empresarial. A més, s'ha volgut donar un paper rellevant a les dones en el segon dia de les jornades amb la participació de l'Associació de Dones Empresàries i Directives de l'Empordà. Carla Rebull, regidora de Promoció Econòmica de Calonja i Sant Antoni, explica que el Congrés d'Emprenedoria Altamar situa Calonja i Sant Antoni com un referent en el món de l'emprenedoria amb un programa interessant que compta amb referents remarcables en la participació, com són Carme Ruscalleda i Santiago Niño Becerra. Pel que fa al paper de les dones, una de les novetats d'enguany, com us dèiem, és la participació en l'organització de l'esdeveniment i, sobretot, en el segon dia de Congrés. Eulàlia Puig, presidenta de l'Associació Dones Empresàries i Directives de l'Empordà, valora molt positivament participar en, progr en la programació del Congrés d'Emprenedoria d'aquest any i, a més, remarca que és un bon moment per poder fer networking entre les dones i conèixer de primer a les activitats emprenedores del municipi. Entre la multitud d'actes destaquen dues taules rodones que es faran aquest proper dijous. Una d'aquestes sobre el model cooperatiu com a forma d'organització empresarial en la qual participaran Albert Riera, director de comunicació de la Fageda, Lluís Jerez, director operatiu d'àrea de client i soci de Suara Cooperativa, i Marc Salvador, president, soci, fundador i gerent de la cooperativa humanitària. L'altra taula rodona se centrarà en els empresaris que innoven a Calonja i Sant Antoni, en la qual participaran Clara Esteve, directora d'Oldat Xilovs, Glòria Tort, gerent de Lliure i Eric Manyes, CEO de Brava Nautic i Turinet Play. Una de les conferències més esperades, però, serà la de dijous, protagonitzada per l'economista Santiago Niño-Bizarrà que analitzarà les tendències econòmiques i l'economia local davant el canvi de model econòmic. El divendres, el Congrés continuarà amb l'obertura de la jornada a càrrec d'Eulàlia Puig, presidenta de la DD i Laura Martínez, presidenta del Consell Nacional de Dones de de Catalunya i de l'Institut Català de la Dona. L'última conferència anirà a càrrec de Carme Ruscalleda, empresària i xef amb set estrelles Michelin, que abordarà el tema de la cultura culinària del territori com a factor inspirador, original i motor econòmic. Canviem completament de registre informatiu per fer-nos ressò d'una notícia luctuosa i sobtada que ha tingut, aquest, eh, tingut lloc aquest cap de setmana. L'amor de Joan Aliu, ex-librater de la Llibreria Mediterrània i també recordem ex de l'Ajuntament de Palafrugell. Divendres a mitja tarda coneixíem aquesta tràgica notícia, i és que l'antic propietari de la llibreria mediterrània de Palafrugell, Joan Eliu, va morir a causa d'un infart a l'edat de 69 anys. Eliu va dedicar la seva vida a la llibreria i també a l'activisme social, tot i que també era guionista, dibuixant i autor de diverses publicacions. De fet, la llibreria mediterrània havia estat notícia en els darrers mesos, quan vam conèixer que el 30 de setembre seria el darrer dia que la històrica llibreria obriria per manca de relleu. Curiositats de la vida doncs fa pocs dies era el propi propietari Joan Eliu, qui emocionat ens donava la bona notícia a Ràdio Palafrugell que la libreria Vitella de l'Escala tornaria a obrir les portes de la Mediterrània a partir del mes de març del 2020. De la mà de Lluís Madí, com ens comentava en Vicenç, Eliu va ser regidor, en aquest cas, de promoció econòmica i, posteriorment, de turisme i ensenyament. Josep Piferrer, alcalde de la nostra vila, sotratlla al diari de Girona que Eliu era un dinamitzador de la vida socialista del poble i que la llibreria mediterrània es va convertir en el centre de debat i tertúlia política i social del municipi. També en aquest mateix rotatiu, el cap de l'oposició Juli Fernández, del Partit Socialista assenyala que el, que va fer un gran esforç pel poble i per mantenir la llibreria oberta fins al final un fet doncs, que denota que s'estimava molt la Frugill. Nosaltres doncs, donem el nostre pèsam i el nostre suport a la seva família i a tots els amics de Joan Eliu, després que es conegués aquest aquesta notícia divendres a mitja tarda En crònica de successos dos detinguts per tenir un cultiu de marihuana a casa la policia local de Santa Cristina d'Aro conjuntament amb la Policia Nacional ha detingut dos homes per presumpte tràfic de drogues. A la casa on vivien se'ls ha descobert un cultiu de marihuana de més de 300 plantes. Els dos acusats, un home de 37 anys i de nacionalitat moldava i un de 41 de Romania compten amb antecedents policials per aquest tipus de delicte. L'operatiu policial conjunt es va fer aquest dijous passat en una casa del carrer Volta Mimosa del nucli de Belloc de Santa Cristina d'Aro. Els agents de la policia local van alertar els de la comissaria del cos nacional de policia de Sant Feliu de Guíxols que tenien sospites que en una casa de la seva població hi podia haver una plantació de marihuana. Els dos cossos policials es van dirigir fins a aquest habitatge i del qual en van sortir dos homes. Aquests, després que els agents hi parlessin, van accedir de forma voluntària que es fes un escorcoll de l'habitatge. Els policies van localitzar-hi una plantació de marihuana indoor. A banda de les plantes i hi havia també diversos aparells per tenir-ne cura. Els policies es van desmantellar la plantació, van comissar-la i també van retirar tota la instal·lació elèctrica i els aparells per tenir-ne cura. La policia nacional, en el seu en aquest sentit va actuar de policia judicial i va realitzar l'atestat de l'actuació i junt amb els locals van detenir els arrestats. Més de 1.200 persones en els dos dies del Costa Brava Wedding Day. La tercera edició d'aquest esdeveniment ha superat aquestes 1.200 persones en, en tot el cap de setmana, i és que durant els dos dies que ha tingut lloc l'esdeveniment, la bòbila de Palafrugell s'ha vestit de gala per oferir les millors propostes per totes aquelles parelles que es volen casar de cara al 2020. En aquest sentit, més de 40 empreses del sector serveis per esdeveniments i casaments hi han pres part. El dissabte es va donar el tret de sortida amb diverses ponències relacionades amb el el sector nupcial. El punt i final de la primera jornada la van posar dues desfilades. D'una banda, la primera va anar a càrrec de set comerços associats a oxigen, l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugill. D'altra banda, la segona desfilada és la que va plegar més persones a la bòbila i aquesta desfilada estava enfocada a mostrar les tendències del sector casaments de cara a l'any que ve. Així, un total de 7 botigues de les comarques gironines van prendre part de la passarel·la de moda nupcial. El, el gran punt d'atracció d'aquesta va ser la presència de la firma Rosa Clarà. Així, el gran espectacle de la desfilada va ser l'actuació del duet Tu Música i Vents, vestits de Rosa Clarà i Onix Girona. En aquest sentit, més de 700 persones van omplir la bòbila per presenciar aquesta desfilada. Recordem també que aquest cap de setmana ha tingut lloc el Gran Recap del Gran Recap de recull més de 400 tones d'aliments a les comarques gironines. De cara a l'informatiu esperem tenir doncs, les dades eh, doncs, que s'han recollit aquí a Palafrugell de moment doncs, eh, ens hem posat en contacte amb la Marisa Grassot però encara no ho tenen del tot recomptat i per això doncs, us passem a explicar aquestes que eh, 400 tones d'aliments recollides en aquesta onzena edició del Gran Recap a les comarques gironines recollides doncs, entre el divendres i el dia de dissabte en els 341 punts de recollida habilitats a les comarques de Girona. La dada de, de les més de 400 tones són una primera estimació feta pels organitzadors que confien que amb el recompte definitiu assoleixin unes xifres similars o superiors a les de l'any passat en què, recordem, es van recaptar 470 tones de menjar. La Fundació Banc dels Aliments va decidir, recordem, avançar aquest, aquest any una setmana la campanya per evitar de coincidir amb el Black Friday que se celebra aquest 29 de novembre, però segons van reconèixer el president de l'entitat a la demarcació, Frederic Gómez, és possible que el canvi hagi influït negativament perquè per aquestes dates molta gent encara no ha cobrat ni la nòmina ni la pensió. Una de les novetats més importants d'aquesta edició del Gran Recapta va ser la substitució de les bosses de plàstic per unes de roba reutilitzables que es van lliurar a l'entrada dels establiments a les persones que hi volien participar. A més, i en la línia de fer una campanya més sostenible, es van introduir en el punts de recollida, contenidors fets de sacs de tela per abocar-hi els productes donats. Els bancs, del, el ba, els bancs dels aliments estan alineats amb l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En molts supermercats de la demarcació, però encara es van veure les tradicionals caixes de cartró plenes de vessar de producte. El menjar recollit en dos dies es distribuirà entre 32.000 persones a través d'un centenar d'entitats. Com dèiem, nosaltres esperem doncs, tenir les dades de Palafrugell aquest migdia i si no, doncs, també ho podeu seguir a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat I arribem al final d'aquesta primera part de l'hora del peix fregit d'avui, dilluns 25 de novembre, i ho farem posant la mirada en una activitat que tindrà lloc fora de la nostra vila, que és en l'àmbit comarcal, i per això doncs, també ens agrada comentar-la, i és una activitat solidària, en aquest cas, que tindrà lloc a Palamós el proper 8 de desembre. Encara queden uns quants dies, però us avisem en temps perquè us guardeu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 Doncs aquesta tercera gala que doncs, està posada amb, aquesta, amb aquest repte eh, d'arribar a les 1000 entrades eh, venudes. És eh, doncs, eh, un dia, a més a més, que agafa en aquest, eh, en aquest pont. No sé si per això, doncs,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 Esperem que la gent sigui solidària, que es aboqui a nosaltres. De fet, també te diré una cosa, tenim tot de paradetes que ens ajuden, que som d'on que diga Girona, uh -huh. som nínfes, bueno, i entre d'altres que totes, quasi totes les parades són d'entitats solidàries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 I després d'aquesta entrevista referent a aquest acte solidària eh, que tindrà lloc d'aquí uns dies encara, per tant, us hem avisat amb temps, per ja que guardeu aquesta data del 8 de, de desembre, doncs arriba el moment de tancar aquesta primera part de l'Hora del Peix Fregit i ho farem com és habitual, posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit, amb Josep Pascual, Bon dia, Josep. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres un dia més i per comentar doncs, què ens depararà aquesta darrera setmana del mes de novembre. Eh, doncs, en principi, es presenta tenim la situació que tenim és de eh, borrasques que, surt, que circulen més al nord. De fet, eh, una que afectarà les illes britàniques cap al dimecres, doncs, en realitat és un ex-huracà que, que ha pujat també de latitud, que ara està passant prop de les Açores i i quan arribi a les illes britàniques doncs amb en una situació d'una borrasca normal però amb vents molt forts encara i també amb pluges que eh, doncs, això ens passa lluny però sí que d'alguna manera afectarà perquè amb un anticiclo que hi ha més al sud doncs els vents dominants a la nostra zona seran de ponent per tant són vents que aquí no ens porten massa en renou ni, ni massa pluja ni, ni, ni vents massa forts perquè tampoc hi haurà un garrit important, uh -huh. i per tant, doncs, el que ens portaran els propers dies doncs, són aquestes trenyines de núvols alts, prims, fins i tot doncs, els vents aquí a la nostra zona, doncs, eh, que no està massa afectada per aquests vents, seran vents fluixos, a vegades doncs, una mica de al centre del dia, i unes temperatures que cada dia seran molt suaus, i això sí, com que el vent encalmarà la nit, doncs eh, les nits seran més aviat fredes, i aquesta és la situació doncs, que ens espera aquesta setmana. Mm -hmm. Podríem dir que després d'un parell de setmanes doncs, on les temperatures podrien estar una miqueta per sota, no? de del que seria habitual per l'època, ara ja ens trobem en unes temperatures normalitzades per finals de, de novembre, no? Sí, exactament. Ara estan força normals, diguéssim, eh, i els propers dies el que passarà és que la temperatura de dia serà una mica per sobre la que li tocaria i la de nit una mica per sota, és a dir, que l'amplitud tèrmica que es diu la diferència entre la temperatura més alta i la més baixa del dia, doncs, serà més gran del que tu queríem. Mm -hmm. Molt bé, doncs, uh, no sé, Josep, si vols afegir alguna cosa més. Mm. En principi, res més, ja dic, pel que fa al tema aquesta setmana l'espera força tranquil·la. Molt bé, doncs, Josep Pasqual, ens trobem novament divendres, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, adeu-siau.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 Electrodomèstics Corbí de Palafrugell som especialistes en fer-te la vida més pràctica des de sempre canviar la teva vella banyera per un modern plat de dutxa és ser pràctic i reformar la teva vella cuina també Electrodomèstics Corbí Mestre Sagrera 9, Palafrugell obert cada dia de 9 a 9, diumenges i festius de 10 a 2, telèfon 972 308318 Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Horta i Forestal Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell entre els carrers Palamós i Ample Tornem de la pausa publicitària, un dilluns més, tornem a tenir secció de sèries amb el Narcis Mir, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs uh, un dilluns més som aquí i avui de, de què parlarem? Un dilluns més que, carregat de fred i, per tant, doncs, per entrar en calor, a uh, una sèrie que bé, està en boca de tothom. Sempre aquí intentem parlar de sèries petites que la gent... Potser no veu tant o o desconeix, però però tant en tant doncs, hem de parlar d'algunes que, evidentment, doncs marquen una mica la la, la pauta en el món televisiu. No? Mm -hmm. I, per tant, em semblava inevitable parlar de The Mandalorian, que és aquesta nova proposta vinculada a la saga Star Wars i que tots els mm -hmm. fans i seguidors i i gent que doncs, ha crescut al costat d'aquesta saga cinematogràfica doncs, tindrà ara també la petita pantalla, perquè el que es trobava a faltar també doncs, era una sèrie amb imatge real doncs, vinculada a Star Wars. No? Fins ara n'hi ha hagut, perquè ja sabem que l'univers de Star Wars s'ha doncs, anat expandint eh, no només al cinema, sinó també en el món dels còmics... En el món de les històries gràfiques i també ara donc a, a la petita pantalla i no només serveix com com una nova proposta, sinó que també és una mica la punta de llança d'aquesta nova plataforma de streaming que donc apareixerà en breu en el nostre país i que doncs és la proposta de Disney mm -hmm. en aquest canal de streaming fent competència doncs alss grans canals com com Netflix o, o HBO que hem anat comentant aquí se, setmana rere setmana i que doncs, els espectadors dels Estats Units ja, ja la poden contractar i aquí doncs, ens haurem d'esperar doncs, un temps, 31 de març Tampoc falta gaire, però sembla oh, una eternitat, eh? Clar, quan estàs preguntant una cosa, eh, ah. 31 de març, 3 mesos, doncs vorem, 4... Volem com com evoluciona, però clar, de moment doncs ja té, ja té un, un bon producte a, a sobre la taula, que és la sèrie que que parlem avui. I que, de manera com faig totalment entre cometes, doncs, hem pogut veure doncs hi ha el primer capítol pilot no? que fins que no, doncs, la plataforma estigui aquí no no el podríem veure però doncs, jo sé que hi ha molts oients que segur que també hem aprofitat per veure aquest pilot que és eh, francament espectacular podríem dir, no? i sobretot si ets, si ets fan i seguidor eh, de la saga, doncs té tots aquells elements que que, que estàs buscant i que eh, més d'una vegada s'han doncs, anat, anat perdent per a eh, per aquest afany de, de Disney ja sabem doncs d'anar estrenyent mm -hmm. les bones històries i anar traient suc a tot el que poden vincular a aquest món i que poder en algun moment havia trontollat perquè aquesta idea doncs de, que porten temps de cada any durant l'època nadalenca estrenant una pel·lícula al cinema doncs, mm -hmm. havia acabat provocant una mica el cansament no? de, de, fins i tot dels, dels que són més, més, més fanàtics i aquí doncs intenta ressorgir amb una història que de moment tenim el pilot, que dura 38 minuts però que en 38 minuts té tot d'elements que, que fan que, que estiguem davant d'una sèrie que no només crec que serà una sèrie, sinó que serà tot un esdeveniment quan la tinguem aquí perquè evidentment té tots aquells elements que, que estem buscant. Té un aire molt, podríem dir, de western que també és, és prou interessant i com a mínim el primer pilot té molt de ritme una història fantàstica que t'enganxa de seguida sense acabar-te de dir masses pistes, mm. uh, un ritme trepidant, molta acció, també hi ha una part de sentit de l'humor que, que, que és interessant I, i fa doncs que sigui un producte realment interessant i que de moment només tenim aquests 38 minuts primers però, però que apunta apunta maneres. Tu ara ho deies... Uh... Poder, hi ha gent que encara no ha vist no? que encara no, no ha fet la, la, la, la petita trampeta, trampeta sí, diguem-ho d'aquesta manera doncs que està una mica això també a l'expectativa no? d'aviam, què ens porta ara Disney de si anem degenerant en aquest producte que s'ha anat convertint en aquestes pel·lícules que com tu deies cada any doncs, per aquestes dates doncs, sol, sol sortir o, però tu bé has dit que aquest primer pilot com a mínim doncs no, eh? sembla que retorna una miqueta als orígens, no? És una miqueta més això, podríem dir. Jo crec que també el, el que han intentat és que possiblement al cinema no s'havien acabat de sortir és donar-li un aire fresc perquè les històries repetitives, podríem dir, com hem vist amb les últimes pel·lícules eh, comencen, comencen a cansar i ja i han intentat buscar nous filons, no? L'exemple de, de les dues pel·lícules que no tenen res a veure amb la saga diguéssim que serien Rock One i Han Solo ja, ja buscaven un xic això no? el que passa és que després de la patacada taquilla de Han Solo de, de l'inversió que havien fet i de que doncs, la gent semblava que no havia acabat de respondre eh, es van fer tot un, un replantejament intentar canviar les coses bàsicament per un tema econòmic jo crec que els fans de la saga si els hi preguntes per Han Solo diran que és una pel·lícula prou entretinguda mm -hmm. i que això que busca elements diferents per no cansar se en els temes Uh, emblemàtics de sempre, que ja ens agraden però que, que també busquem alguna cosa diferent. Jo crec que la sèrie va en aquest camí bàsicament perquè aquesta figura de, de, de l'heroi solitari que és Han Solo uh, ja és aquí, no? Perquè el protagonista el títol de, de la sèrie se centra en aquest protagonista uh, una mica és, és aquesta figura, no? No sabem ben bé d'on ve d'on va si es, té que buscar una peça per un client Uh, un client misteriós, no sabem la peça que, que busca però sembla uh, francament valuosa uh, sabem que és una mena de, de caça recompenses d'heroi solitari uh, l'armadura la, que porta uh, s'assembla molt a la de Boba Fitt mm. ja sabem doncs, de què treballava per tant, té tots aquests elements i jo crec que el que busquen és això desmarcar-se de les històries clàssiques oferir un nou producte acostar-se a nous públics perquè els que són fans de, de Star Wars doncs evidentment eh, ho seguiran i rebut juvenil una mica la, la història i la, mm -hmm. i la idea de, de Star Wars i expandir el seu, el seu univers que, que, que és immens. Eh, Volem Disney com ho fa, també a rere seu, doncs, hi ha la figura de John Favró que eh, per això l'han tingut, és a dir, eh, un personatge que a nivell dels superherois doncs, va, va remoure el circuit amb, amb l'aparició d'Iron Man, uh -huh. i que Disney doncs, el va fitxar de seguida i l'èxit de, de les adaptacions de, del llibre de la selva i del rei Leon, doncs, han estat en, en les seves mans. Ell és el responsable d'aquest primer pilot i això es nota perquè evidentment veu d'aquesta essència eh, Disney, de Disney que, que, que ha agafat la, la franquícia de de Star Wars i per tant crec que serà un producte que, que funcionarà, que agradarà als fans i que, i que sens dubte serà un, una bona plataforma de llançament de, de la plataforma de Disney i volem també com evoluciona perquè ja es parla que no només hi hagi aquesta sèrie sinó que n'hi hagin d'altres i ha altres personatges que vagin apareixent en format de sèrie televisiva per tant jo crec que hi ha camí per i que els fans de Star Wars tenen aquí el seu esdeveniment de l'any. Mm -hmm. Això segur que doncs, Disney ja, ja ho té previst que aquesta, aquesta massa doncs, que, que segueix Star Wars des de, des de temps immemorials doncs eh, segur que seguiran aquesta sèrie doncs, més per això, no? Més que res per la curiositat com, com, han, mm. com han enfocat i el punt important és, aviam si sí, aconsegueix atraure nous públics no? poder gent que en el seu moment ha intentat mirar Star Wars i sobrement no no les entens i no i no els he acabat de, de fer el pes i que doncs ara amb aquesta sèrie poder un això, eh, un, un no aire, una micaet doncs malgrat que hi ha aquestes clocades d'ull, doncs els orígens, doncs, amb en aquesta nou aire que volem buscar en aquesta sèrie, doncs eh intentat doncs, un, un públic que en el seu moment doncs es, es va perdre. Um, tu creus que ho podran aconseguir? Eh? Sí, jo, jo crec que és, és, és la fórmula que té Disney també, no? mm. És aquesta fórmula de dir Uh, jo ja tinc un públic no? que és el públic infantil i ara doncs, ja tinc el públic familiar perquè aquells pares que de petits naven al cine a veure els pel·lícules Disney ara que tenen 40 i escaig d'anys doncs, porten les seves criatures a veure les noves propostes de Disney i una mica la plataforma uh, de streaming que, que el que buscaràs és això, no? un públic familiar a agafar a, a el públic doncs, que ja tenia consolidat d'anys enrere, i en el cas dels recursos és claríssim no? uh, els que van créixer amb la, la seva infantesa o la seva adolescència a finals dels 70 Uh, amb Star Wars han continuat amb la saga i ara mm. incorporen doncs, les, noves, les noves generacions, que no només doncs, serveix per fer una mirada al passat, sinó també doncs, per fer una mirada al futur i fer un pas, en, un pas endavant. I crec que la sèrie busca mm, nous elements, nous personatges, i fer en el primer capítol, que això deia dura 38 minuts, hi han més d'una clocada d'ulls a... A, la, a les antigues sagues no? mm -hmm. per tant eh, jo crec que és l'objectiu i l'objectiu de també captar diners i captar clients cap a la seva cap a la seva plataforma perquè estic segur que a partir del 31 de març aquí quan arribi el panorama audiovisual també donarà un tom i canviarà perquè evidentment eh, no és una plataforma qualsevol ni és una plataforma mm -hmm. d'aquestes que entra eh, podríem dir de puntetes com hem parlat alguna vegada no? que el seu volum de negoci és un altre i ara s'incorporen no? mm. és el cas d'Amazon o de youtube eh. que, que s'han ha, anat incorporant amb, de puntetes i que això el seu producte estrella no venia d'aquí sinó que s'hihan incorporat aquí és un producte audiovisual creat ja directament per això i a competir amb les grans amb les grans estratègies eh, de màrqueting contra les altres plataformes que hi han per tant el el pastís es mourà, el panorama també, i la societat ja veient quin, quin, quina, quina proposta agafa i com, i com evoluciona el panorama audiovisual a partir de, de l'any vinent. Mm -hmm. aquesta, aquesta entrada de Disney, eh? a partir del de, de l'abril ja, pràcticament, el darrer dia de, del mes de març, per tant, doncs, que també remourà una miqueta més aquest panorama doncs, de plataformes. Que no ho remogut, perquè hem anat parlant aquí que els superherois que sí. estaven a Netflix els hi van tallar l'aixeta, no?, ràpidament per, per traslladar-los cap allà. Per tant, eh, hi ha una competència claríssima i un, una idea per agafar públics i per convertir-se en, en una plataforma de sèries i de pel·lícules per streaming que marqui tendència. Doncs n'hauríem d'estar temps. Per acabar, Narcís, hem parlat de Jon Favró, en aquest cas darrere les càmeres, no sé si com a actors o actius tenim alguna cara conegut. Sí, sí, n'hi ha molts i el protagonista principal és Pedro Pascal, que l'heu vist a Narcos i que és un actor que està en boga. N'hi han d'altres de secundaris que van apareixent, com Nick Nolt, etcètera, però Pedro Pascal... Sapigueu que és el protagonista però no li veureu la cara perquè al primer capítol doncs, va en màscara tota, tota l'estona i sabem que és ell però al el primer capítol no ens ensenya la cara mm -hmm. per tant n'haurem d'esperar si és sí. a veure el segon o el tercer aviam com apareix Pedro Pascal però sens dubte és un, és un actor molt de carisma i suposo que és una, una excel·lenta elecció mm -hmm. Doncs eh, n'haurem no d'estar atents no, sé, no sé si potser queda una miqueta lluny però com a regal de Reis eh, <laughs> aquesta plataforma M'agrada que ja eh, fins al març no la podres tenir, eh, però A la, la, la carta hi serà, després veurem sí, què porta. vem si fem balanç no, a l'any, si t'has portat bé o no, eh? Va, però la, a la carta s'ha de posar a dalt de tot. Eh, eh, I veure, veurem també si si és bo o no, no, perquè jo crec que hi ha una tendència que tot es va, com vol dir, disneyritzant, no?, que, que que és aquest món tan, una mica ensucrat mm. i... I tot plegat, que no sé si al final, doncs, si això és positiu o, o no, però bueno. hi ha aquesta, aquesta tendència en el, en el món audiovisual, doncs, de, del domini absolut, doncs, els anys 50, doncs, hi havia les grans, no?, les grans majors de Warner Bros., sí. eh, Fox, etc. I, i ara, doncs, sembla que tot s'ho ha de menjar a eh, Disney, i a més a més, amb tot el rerefons, això, de moralisme que porta a darrere. Que a vegades és difícil eh, de congeniar amb altres, eh, clar, agafes produccions o, o sagues, no? Que venen d'un altre estil sí, i sí, poder... Sí, sí, sí, sí. Ho porten cap al seu terreny i no sé, no, no sé si és bo, no? Bé, bueno, n'estarem atents, n'estarem atents. Eh, Narcís, avui ens has parlat d'aquesta nova saga de, de Star Wars, de Mandalorian, que es podrà veure, bueno, que ja l'he pogut veure segur més d'un a través doncs, de les vies que molts coneixem. Sí, hi havia molta, molta expectació mm. i sobretot hi havia molt de secretisme al voltant perquè això sí que ho han treballat bé i hi ha, hi ha tants fanàtics al món no?, que això es va començar a explicar que, que succeiria el mes d'octubre de l'any passat, del 2018 i en el cert del duratge ja van tenir que posar seguretat perquè alguns elements de 13 eh, doncs, volaven Carai, doncs eh, veure, la, ja, ja, ja es pot veure no? les expectatives que anava generant que fins i tot <ríe> a, desaparegien sí. elements de, de que formaven part d'aquesta sèrie doncs Narcís, n'haurem d'estar atents eh, i doncs haurem de posar la, a la carta dels Reis aquesta sí. plataforma i abans el 31 de març anirem parlant aquí i tant, en aquest, sí, per, ara per acabar, normalment ara les sèries moltes treuen o les plataformes la majoria o moltes d'elles no treuen ja tota la temporada d'una tacada, en aquest cas no eh? jugant amb això... De moment hem vist el pilot i sabem que són 8 capítols uh -huh. no sabem tampoc si tindrà una segona temporada Doncs ja ho veurem, ja ho veurem. tot això, moltes incògnites encara però que s'han de comentar i les comentarem de ben segur aquí en aquest espai de l'hora del peix de amb Narcís Mir Narcís, moltes gràcies Fins setmana vinent El que vam prometre, doncs, aquí us ho portem. La de és deuda, diuen en castellà. Doncs aquí ho tenim i nosaltres, doncs, en el darrer dia que vam tenir a l'Elsa de l'infermera del cap de Palafrugell, parlàvem de la diabetis. Ho vam deixar amb l'exercici. També vam comentar el tema de l'alimentació. I avui continuarem parlant d'altres consells que us donarem. Elsa, bon dia. Hola, bon dia, Rubén. Doncs, eh, com dèiem, eh? Punt, sí, seguim parlant. Seguim parlant. Mira, va, amb això de la diabetis va quedar penjat una miqueta el que és la cura dels peus. D'acord. Mm? Doncs un tema important i més recordant que vam dir tema d'exercici i poder... Hi ha gent que amb l'exercici, doncs, hòstia, amb... fa una miqueta de mal al, al peu, uh, al dit, no? Si fa... Ara veuràs, ara entendràs mm -hmm. per què. Doncs som-hi, aviam. Abans d'entrar en aquest tema voldria dir, doncs, uh, que esmentar el tabac que no vam parlar, Ei, però no ja saps parlar. que no me l'oblido mai. No em van parlar i... El tabac el tabac augmenta les possibilitats de patir qualsevol malaltia de cor, malaltia de cor i, i altres complicacions, uh -huh. com la resta de població. Deixem de fumar, guanyarem molta qualitat de vida. I un altre problema també que ja em diràs Elsa, ets molt pesada. Sí, Rubén, el sobrepès. Perdre uns quilos pot ser suficient per disminuir els nivells de sucre. Mm -hmm. Moltes vegades ens trobem a la consulta una persona diabètica que baixa de pes i es regula el sucre, només baixant de pes. Doncs eh, ho hem de tenir en compte, ho hem de tenir en compte i si es vau perdre la càpsula de l'altre dia doncs us, us recomanem que la podeu, o si us recordem que la podeu recordar. oi. Us, us recordem que la podeu recuperar a través de ràdio per la frugel.cat us fem 5 cèntims, ràpidament vam parlar del menjar, doncs intentar evitar tot allò que contingui sucre que sigui dolç, també doncs eh, en els nostres àpats incorporar alguna tipus d'hidrats de carbó que sigui patata, pasta, arròs, sempre integrals i en petites quantitats, i també doncs vam posar de relleu la importància de la carn blanca i el peix eh, així com Uh, la fruita, i vam comentar que hi ha unes fruites que són més uh, dolces que no pas d'altres, hi havia el plàtan també teníem aquí en, en, aquests, uh, en aquest apartat el, el, la, la figa i el reim per tant, doncs, serien unes fruites que les podem consumir però amb moderació dit això, també vam parlar d'exercici, de caminar de forma alegre això seria un repàs del que vam parlar d'altres dies sí, i ara sí Entrem. Tens la lliçó més que presa. Sí, sembla que me l'hagi discultat ara fa 5 minuts, eh? Per a venir preparat. Ets trempat. <ríe> Digues, Escolta, què, què tenim? Va, centrem-nos en els continuem? Sí, en els peus, som -hi. Les persones amb diabetis eh, tenen pitjor circulació. Uh -huh. no? eh, I tenen menys sensibilitat, sovint. No Noten menys la calor, no noten menys la fred, el dolor o si ha alguna pressió uh -huh. per tant, poden tenir alguna ferida i no donar sen carai, doncs s'ha de tenir en compte s'ha de tenir en compte llavors, com ens hem de rentar aquests peus? amb aigua tevia, amb sabó neutra sense rascar aixugar-se molt bé això ens serveix a tots però en els diabètics en especial per aquesta dificultat a la circulació i per aquesta manca de sensibilitat que poden tenir mal pas del temps. Clar, perquè eh? si la cosa queda humida, queda més tova, no, diguem-ne, sí. i pot, pot portar problemes. Sí. Uh, després posar-se molta crema hidratant, uh -huh. no utilitzar talc, no? Per no secar-los. seca la pell, i Clar. la pell seca té més riscos d'obrir-se. Eh? Uh, i revisar-se revisar-se els dits, els peus, amb bona llum mm -hmm. perquè si ens manca sensibilitat et pots fer una ferida i no la pots veure Clar. no la pots sentir eh? llavors això es pot, es pot anar uh, empitjorant mm -hmm. després un altre tema seria com tallar-se les ungles mm? com ho hem de fer? Oh. tallar ben rectes amb una tisora de punta rodona i amb una llima de cartró per no fer-nos mal per llimar després l'ungle, quan l'hàgim tallat? Sí. sí? No? O sigui, talla ungles millor que no? No, millor les tisoretes de punta rodona. I, o sigui, recta eh, sempre? No... recta perquè no es clavin. Eh? Aquelles, aquelles corbes que a vegades, moltes vegades... Eh... Sí, a gent fet... que molt l'ungle o... rodona, no? O ens han fet, a vegades, no? Quan, sí. Sobretot quan eres petit, poder, tu... Sí. O pares, mira el petitó, eh? encara. Però, clar, una persona més grandeta hi ha ja, amb... amb amb diabetis doncs, s'ha de tenir en compte doncs tenir en compte això, tallar les ungles rectes i si pot ser doncs amb aquestes tisores de punta rodona, què més? bé utilitzar mitjons de cotó mm -hmm. eh? Eh, que no apretin que no ens tallin la circulació clar, si parlem que tenim mala circulació, intentar que la goma aquesta dels mitjons no no ens la dificulti encara més evitem passar fred i evitem la calor directa també estufes, bosses d'aigua calenta per què? per mm -hmm. la manca d'aquesta sensibilitat que tot això ens pot produir ferides mm -hmm. si jo no tinc sensibilitat als peus o me'n manca i em poso una una la bossa d'aigua calenta. calenta tinc molts riscos ah, pot està més calenta del que havia estat i no bé, t'he de dir com a infermera que jo he curat cremades per a bosses d'aigua calenta i per esterilles amb gent amb manca de sensibilitat Vigilar, eh? hem de vigilar eh? aquestes, aquestes coses perquè a vegades el que és molt beneficiós en aquest sentit doncs, una esterilla no? per, si tens un mal d'esquena no sé, no? sí. doncs, després poder sortir perquè hi ha gent que a vegades s'adorn no? amb elles i clar amb... sí, a vegades et pots adormir el que sigui. Mm. i sí, sí, francament he curat cremades eh? no t'enganyo doncs carai, eh? Vigilem, eh? vigilem amb aquests, amb aquests aparells no caminar descalç, ni a la platja, ni a la piscina, utilitzar sabates d'aquestes de goma, no?, per anar més protegit, perquè pel mateix. Mm -hmm. eh? mm -hmm. uh, bé, bueno, llavors el calçat, bons que sigui respirable, mm, que estigui, que vagis ben ben calçat, ben cordat, eh? evitar sandàlies i calçat obert, mm -hmm. perquè no t'agafa tan bé el peu. clar. I uh, canviar de calçat de tant en tant, per evitar que t'agafes que et puguin fer rossadures segons quin calçat per evitar pressions en el mateix lloc eh? mm -hmm. i, i l'adaptació d'una sabata nova ha de ser lenta també perquè per evitar les, les friccions mm -hmm. i evitar així les ferides, perquè després també eh, costa més de curar aquestes ferides amb una manca de circulació de mal, de, amb una mala circulació mm -hmm. eh? clar, això... Després serien, estem parlant, aniríem a buscar aquí el que seria la llaga. Ahà, eh? sí. Que tothom entén. Té llagues a les cames. Sí. Doncs, bueno, moltes vegades aquesta gent que té llagues són diabètics. N'hi ha que no, ni ha que només és la manca de circulació. Uh -huh. Però aquesta manca de mala circulació amb la diabetis encara greuja més el, el problema. Val. Molt bé, doncs eh, ha quedat... Eh... A quedat entès, eh? Sobretot puntualitzar a vegades això. Anem a fer exercicis, comprem unes sabates noves i anem a caminar durant mitja hora. Poder... Hem de primer usar-les una miqueta abans per acostumar-nos, perquè poder durant mitja hora acabem doncs, fent aquest, una petita ferida, que doncs, en el cas dels diabètics es pot eh, empitjorar. Eh? Sí, mm -hmm. i per acabar una mica, eh, revisar el calçat... Mm -hmm. Eh, revisar eh, abans quan te'l poses, que no hi hagi alguna pedreta, que no hi hagi alguna cosa que et vagi russant i et pugui fer mal i sobretot si es detecta una mínima ferida que te fa sospitar si ets diabètic doncs, eh, agafes una amb el teu metge o amb la que infermera i inclús eh, una revisió amb el podòleg pot ser interessant. Doncs eh, molt important tant, els peus, eh? Molt important els peus... Eh... Per tant, s'ha de tenir això molt en compte, aquestes revisions i, i tot l altre que vam repassar eh? en la càpsula anterior, tema alimentació, tema de l'exercici físic i avui doncs, ens hem centrat també en tenir cura del, dels nostres peus, com doncs, el tema doncs, que ens ha repassat l'Elsa, tallar les ungles, si pot ser, de forma doncs, recta recte. i doncs, també tenir una uns bitxons que no ens doncs, tallin la circulació, eh? Perquè la circulació... Sí, no ens apretin, sobretot. Mm -hmm. Doncs Elsa, uh, moltes gràcies. En, uh, avui acabem aquesta càpsula, aquest monogràfic podíem dir sobre la diabetis, amb el qual doncs, ja vam dedicar la càpsula passada i també aquesta, i nosaltres doncs, ens retrobem la, la setmana vinent amb, amb més temes, amb nous temes. Perfecte. Doncs vinga. Salut. Ah, això. So aquestes dues seccions habituals que tenim els dilluns. D'una banda, en Narcís Mir amb les, amb les seccions de sèries, amb les sèries que ens porta setmana rere setmana, i de l'altra amb l'Elsa Roeda, que també és una habitual dels dilluns. Nosaltres us recordem que aquestes dues càpsules les tindreu disponibles en les properes hores a través de radiopalaflugell.cat, a l'apartat a la carta, trobareu aquestes dues seccions, i d'altra banda els de l'hora del peix fregit doncs, ens retrobarem divendres amb noves informacions de tot allò més destacat que hagi passat a la comarca i també a casa nostra i d'altra banda, doncs, recordeu que podeu estar informats de tot el que passa per la Fugell a través de la nostra pàgina web nosaltres ens retrobem divendres per tant, doncs, que passeu una molt bona setmana